EH kolektiboa da Euskal Herriko bio baserritarre e, talde bat, mugimendua esan ezakigu, Euskal Herrian badago behar bat agroekologia garatzeko eta e, gure elkarte da modu praktikoan e, lanketa hori egiten duen talde bat. Orduan e, badakigu Euskal Herrian laborantza ekologikoa, Bueno, ba ez ari dela, baina guk ikusten dugu behar bat, e, laborantza ekologiko hori borobiltzeko zenbait ikuspuntu gehiago edo irizpide gehiago eh barneratuz. Hauek dira ba, irizpide sozioekonomikoak, irizpide kulturalak eta bar. Orokotasunean hartzen duzue gehia. Bai, hori da. Ez dugu ikusten e, laborantza e, praktika mota bat be, e, E, bakarrik bezala baizik eta baserria edo etxealdeak osotasunean e, hartzen ditun gauza guztiak kontutan hartuz. Norrek parte hartzen du zuen e, kolektiboan?: Bueno, noski gure kolektiboa etxe kolektiboa deneirekia da, gure elkarteko kideak dira e, bai laborariak, e, bai herritarrak eta erakundeak ere. Orduan, EH kolektiboko okide izateko, guk esaten dugu behar dala en, bizikalitatea ob, ob, e, berramatzeko grina bat, e, osasuna eta gure eskubide sozial eta politikoak agroekologia adontz bideratzeko ba, benetako asmoa. Eta konkretoki zoin dira zuen lan xailaka? E, Praktikotasunean agroekologia garatzeko EH kolektiboak egindako dago osnarkizetan, Aterazan e, hori egingo denuela, printzipaki lantaldeak e, eginnez. Honek esan nahi du laborariak elkartzen direla, beren sektoreko edo beren produkzioko beste kide batzuekin eta horra osartzen dutela baduzten buru, e, burua uste edo erronkei buruz. Adibidez, Behieznedonak elkartzen dira, E, Baserri batean eta e, 2008an itzegin zuten ba, e, esnen gordin ekologiko horren kalitateari buruz, beste kasu bat hartzainak demagun. Ba, EH kolektiboko kide diren eta ez diren elkartu ziren eta parasitismoari buruz gogo eta egin zuten. Bueno, nola hobetu dezakegu guk gure manetjuak e, e, era alternatibo edo naturaletan tratatu abereak, eta bera. Mm -hmm. Eta hori egiten dute, hori da laborariak, eta herritarrak bueno, e, e parte hartzen dute agroekologia, ba, azoketan, egiten ditugun foroetan, eta bestelako espazio batzuetan ere. Mm -hmm. Eta ipar eta iparretak egoaldeko alkarlamatera maiten duzue, bai, eta zertan? Bueno, horre izaten dugu EH H kolektiboak, muga administratiboen gainetik lan egiten duela. Eta eh, irutzen benetan, garrantzitsua dela ba, e, lurraldea bere oso eta zunean kontuan hartzea benetako e, e, trukak eta horiek garatzeko. Trukak eta horiek dira praktikoak ba, bai e, zereal eta e, okinen, e, zerealista eta okinen artekoak eta ganada, ganadua eta e, pentsua eko izan duten ba bueno, horien artean, orduan hori oso praktikoan, baina e, Bat ez zere hor elkartzen dianak, da lantalde hoieke eiten ditugu honean, deialdi aidekia dala, iparralde, egoalde, Nafarroako kidei. Eta gu pentsatzen dugu e, lurraldea handi honetan, asko daukagula amankomunean, eta elkarren gandik, e, ikasteko.